Hej, låter jag för högt nu? Hej och välkommen till Soup. Du får ju rycka upp det lite Ja, nu mm. Hej och välkommen till Soup Records En ljudpodcast en ljudpodcast. <laughs> jag se, en musikpodcast skulle jag, jag säga. Jag lyssna på olika ljudläten. Oj, prata pratar inte så nära mycket. Nej, förlåt, jag? Var har du ditt puffskydd någonstans då? Ja, det låg ju i mikron. Du, du, har ju, du har ju en ett, ett till puffskydd här. Men vi ska jag ha dubbla puffskydd. Ja, här, du vi, vi kör med dubbla här. Vi ska var vara säkra. Mitt dörkslag som jag har tagit. Var är det bättre nu? Ja, det har varit Ska jag hålla i det här hela avsnittet? <laughs> då får jag göra det. <laughs> Ja, jag heter Thomas Medelheimelin och, och jag mig... heter Anton Alfredsson. Ja, till att börja med vill jag säga förlåt Anton för att eh, det tog sån tid att komma igång med det här avsnittet. Men jag behöver vara alltså. Varför har man en sån här studio när man kommer hit och inser att allt bara brusar och ingenting ja. funkar och palla puffskydd är borta? Eh, jag hade ju packat ner studion och så här glömt att tagit med lite grejer så vi har raffsat ihop det vi har. Vi har några mikrofoner som har blivit över och vi har några puffskydd som vi har byggt ihop själv. Det är ett eh, dörrkslag och sånt där. Då. Jag kan ja, ja, vi sitter i studion och vi använder nästan all utrustning som krävs. Vi dock ifrån mikrofonen som jag skulle ha bland annat och mitt puffskydd du ja, åkte från ditt puffskydd. Men det visar sig senare att vi har ju faktiskt skaffat en mikrovågsugn till mm. vår lilla lokal. Ja, så vi kan mikra vatten. Ja. Och det i sin tur kan ju bli sånt här smarrigt pulverkaffe. Mm. Till min förvåning när jag öppnade denna mikrovågsugn. Vad ligger i den om inte ett puffskydd ja. som Herr Medelheim har lagt dit? Ja. Jag, ja, det var ju bra tillåg. Ja, men jag tänkte jag skulle vara smart. Vi ja. kommer ihåg det här puffskyddet om jag stoppar in det i mikron som vi tar med oss. Ja, just det. Ja. Och sen glömde jag ju bort det. Så nu har vi letat efter... Ja, skitsamma. Ja, I bara gott. en timme eller så. Ja. Ja. Ja. Jag, lägg... jag vill inte ha den här. Nej, det jag går lägg... bra ändå. Ja, bra. Hur är du, vad har... vad har hänt sen sist vi poddade? Gud, vad har hänt? Vi har varit på zombifest. Ja, just det. Det finns ett litet extra avsnitt på Patreon. Det kan man lyssna på. Då spelar vi... Ja, förbannat roligt. Ja, Cards Against Humanity spelar vi. Ett spel som vi... Har blivit inspirerad av, det eh, finns ju på riktigt, men vi gjorde en egen version av det. Ja, egna versioner. Du har ja. gjort någon sommarversion. Jag och Joel, som har medverkat i något extra snitt, gjorde Donald Trump-versionen. Ja, vi gjorde finns... någon fusion Gå Går ni det. in på Patreon och söker reda på Beard Soup, då kan ni ta del av det. Oh, du är det bara jag eller inte, du är bara jävligt trött idag. Jag är jävligt trött idag. Du och jag har ju dessutom nästan blivit less på varann idag för att vi har vi har varit igång ända sedan klockan halv sju Halv i morgon, sju faktiskt. Ja. Och solen, det måste ju vara sommarens varmaste dag vi har hållit på. Vi Var varit ute hela dagen och spelat in film har vi gjort. Ja, Productions har vi nu för tiden. Då spelar vi in lite informationsfilm till den som vill. Ja, vi kan även baka kakor. Vi kanske ska en öppnat gatorkök tillsammans. Ja, vi kan nästa. göra lite av varje. Men just nu håller vi på att spela in informationsfilm. Ja vi behöver inte Nej. gå in så mycket mer på det, men vi har jobbat väldigt hårt med att filma diverse vattendrag och grejer. Det är ju lite kul att det grenar ut i olika medier. Vi har ju hållit på med film, både du och jag lite på om så där Det ja. är ju första liksom samarbetet i filmproduktion också. Musikvideos framförallt har vi ju hållit på med. Ja, men precis. Ja. Nu, nu har det blivit lite för seriöst nästan. Ja, att vi gör infofilm. Information som är ett företag liksom. Ja, precis. Ja, men det är lite roligt. Det är Lite så här, vi håller på med allt möjligt nu känns det som. Beard Soup Productions. Vi gör infofilm och podcast. Du, vad tyckte du om mitt sommarprat som jag hade? Du har helt rätt. Jag vart ju förbannad. Men jag tyckte det var himla ja, roligt. Vad blev du förbannad för? Jag vet inte Jag har inga skämskundelåter just. Jag har letar lite grann. Ja, vad hade du? Det var ju världens bästa skämskundelåter. Ja. Med lägenheten där. Att han, han vart ju så stor när jag fick inte Eller henne. Jag vet inte ja. vad du var. En hen säger jag. Ja. Fick inte plats i lägenheten. Och kom inte ut och ville sälja. Han ville ha hjälp. Eller henne ville ha hjälp ja. för att komma ut. Den kommer ju inte med i filmen som jag gjorde musiken till utan då är den instrumental. Ja. I uppvaktningen som den filmen heter. Men nu, nu finns den här liksom med text. Den finns med på vår Soundcloud. Ja. Där kan man lyssna på alla våra låtar. Det är sant. Det har vi sagt. Men du, jag tänkte faktiskt gott göra dig. Mm. Jag har en till -låt här. Har du det? Vem det här är, jag hittar gamla kassettband från när jag var liten ja. Vi snackar alltså 1999 tror jag mm. uh, Och jag tänkte att uh, ja, det är väldigt skämsigt att lyssna på sig själv när man var liten Det är ju ganska skämmet Jag är kanske 11-12 år här Innan målbrottet ja. börjar hägra. Ja, det är min gamla barndomskompis Daniel Falberg och jag som hade en podcast kan vi väl säga. <skratt> före sin tid. Ja, det var inte en podcast utan ett radioprogram då. Ja, vi kan lyssna här. Mm. Mm. Ja, det är en vixerbode som jag fick i julklappet. Jag har ju liksom tänkt att bygga en egen radiostation. Som Daniel och jag gjorde. Det höll vi faktiskt på att göra. Eh, hemglasskanalen gjorde vi. Men den exploderade. Det annan också. Men nu ska vi göra ett nytt försök här. Och göra en ny kanal med. Jag vet inte vad jag ska heta riktigt. Vad sa du? Heikon Bacon. Ja, Heikon Bacon Okej, okay, då börjar man från början. Nu börjar Heikon Bacon-kanalen. Ja, oh, herregud. Är det du och Daniel? Är det Farberg? Ja. Ah, ja. Vi måste hitta en bra kanalmusik. Vänta ett tag. Den här blir nog bra. Hej, kom, hej, kom, kanalen! Det är inte så bra. Men, In -ordningen nu. Ja, det är nog bort det. Tillordningen nu! Jag har den där kontakten där borta. Varför alltså får man så stöta? Hej, kom, hej, kom. Vad kul, man hör ju verkligen att det är du. Gör man det? Du fraser ju exakt på samma sätt. Jag har sätt inte idag. ändrats någonting, möjligtvis kommit till målbrottet, men jag pratar om samma saker. Du har en mycket, mycket mörkare stämma, men det, det är exakt samma. Jag, jag kör med mina eh, programledare, som också är med mig. Ja. Gör som jag säger, annars får du en elstöd. Dina sidekicks där. Ja, vad kul. Vad kul. Alla har vi gjort något sånt där. Inte, nej, det har vi inte. Har du också någonting från när du var liten? Någonting som eh, prepubertal, Anton? Finns det på, på kassett? Ja, jag har väl några finnar kvar. Några finnar? Ja, det är väl det kvar man har... dem sedan du var 11-12? <laughs> sedan man var tonåring. De brukar poppa upp ibland. Speciellt när man ska ut på fest. Ja, men de låter inte så bra i podcast. Nej, men du, jag gjorde väl någon sån här filmer, höll man ju på med. Ja, vi mm. kanske letar rätt på en sån film och lägger upp på Instagram eller så. Det kan ju, kan ju komma någonting framöver, absolut. Mm. Hej och välkomna tillbaka till Heikon Bacon! Nej. Det här är ju Beardshoop Records. Ja, ja, jag ville spinna vidare lite där. Ja. Ja. Vad i helvete... Har du inte stängt det? av mobilen? Jag, jag får nog ringa upp honom sen. Ja, det. det här är ju också sådär, allt bara. Jag slår på flygplansläge nu ja, Dropbox, har det kommit in något nytt? Ja, det har det. DJ Robba har skickat in en grej. DJ Robba Robba. Jag har hört rykten faktiskt. Mm. Eh, vad spännande. Eh, vi lyssnar på vad som finns där. Jag, eh, han skickade in en massa hiphop-låtar. Jag, jag klippte ut det bästa faktiskt. Okej, okay, yeah. Break it down, baby. Ja, yeah, ja. Yeah. Let me see your right foot, what? Yeah! Du känner honom eller? Jag känner honom och faktum är så var jag hemma hos honom och fick en fika. Och han drog igång det här då. Jaha. Det här ska jag skicka in, då ska vi se det. Ja men absolut ska du göra det. Och det är ju faktiskt, han har suttit med det här gamla redigeringsprogrammet EJ. Som man höll på med när man mm. var liten. Eh, och det är ju alltså färdiga block, loop baserad musik som man lägger. Det är ju väldigt basic och sådär. Mm. Så det är jättekul, för det här satt ju jag med, det var det här jag började med min musikredigering en gång i tiden. Tre. Vad heter han egentligen? Han heter inte DJ Robba. Han heter Skägg Anemon. Ja, det är ju vår Skägg Anemon. Det är ju vår Skägg Anemon. Ja, men då, så jag känner inte igen... Ja. Som Kärt... har suttit med EJ, hiphop EJ, som kom ut typ 2000. Ja. Så det är ju riktigt old school här alltså. Kärt barn har många namn. Ja, jo. Robert Schudin heter han ju faktiskt. Jag klippte ut de allra bästa bitarna som han hade skickat in till oss. Och jag tänkte så här att vi freestyle-rappar lite. What? Vitmans skämskuddelåt-rapp. Och eh, du får börja nu på en gång, Anton. Du får ingen förberedelse Nej, whatsoever. Tre, två, ett, kör! Kom igen. Har uh. uh. du feeling, bro? Yeah. Uh. Uh. Har varit ute hela dagen Har åkt bort ifrån stan Varit i skogen filmat Hela jävla dagen det var vann Jag brände hela armarna Och jag brände hela vägen ner Till mina stackars armar va Kom igen Hundra spänn Ja, jag tar om det igen. Jag har bara fan, jag har försökt det i alla fall. Det där var ju bra. Var Armarna och tarmarna är ja, jättebra. Det gör det. Jag tycker nu är det fan din tur att köra. Nej, nu tar det Nej, nej, nej du, du, du, du, du kör du också. Du kommer inte undan här. ja. Du kan ju rappa om puffskydd som har försvunnit Då har du ett ämne direkt Men du vet ju att jag stammar egentligen Det gjorde jag som barn Ja, men stammar i takt då Det blir svårt för mig att rappa Men jag kan ju försöka Jag kanske kan göra det till en grej Du som Timmy i South Park Nej, det är inte Timmy, det är han den andra Ja, det är vad heter han då? Jag kommer inte ihåg Jo, men han Jimmy Jimmy och Timmy Jimmy Ja, men bra Kör du Jimmy-rap Jaha, men jag vill inte, måste jag göra ja, det? Ja, det är klart du måste Okej okay. uh, Oh yeah Freestyling uh. DJ Metalheim Jo, jag var ute och Ja, sen hände inte så mycket mer. <laughs> jag får en, gång, en chans till. Ja, en chans till kan du ta. Ja. Jag fattar inte hur du gör. Jag kan inte rimma sådär bara på... Går det bra om man inte rimmar? Ja, men ta bara ord som låter. Du kan hitta på egna ord. Du kan hitta på ett eget språk. Jag kan hittar på ett eget, ett eget språk ifall det går till helvete. Så bara hitta något rim. Yo. Uh-huh. This is TJ Middelheim in the house. Yeah. Jag var ute hela dagen Ute i hagen Där vill jag inte bränna mig på magen Och jag hoppas att det blir sol Men inte så att jag inte kan hoppa ner i min pool Say what? Ja, <laughs> uh, det där Är det att jag, jag mc dig nu? Jag försökte i alla fall ja, du... jag prova igen Jag kan, jag kan okay. bättre jag kan För jag mc dig då? lite ja, vi... okay. Hjälp till Jag är som vetehandel I and I I I Ja, det en MC. Ja, precis. I&I. I I i Thomas sidekick. Du är rushak och jag är I&I I här. Ja, jag känner mig så cool nu. Ja, jag är så jävla taggad nu. Ja. Ah. Ah. Uh -huh. Aha, yeah. DJ Middleheim in the house no, listen. Jag var ute i hagen, brände mig på magen Och solen, den stod mig i huvudet Finns ingenting what? som rimmar på huvudet Så jag tar på mig solglasögon Och så tittar jag <laughs> rakt ut i ingenstans Med ett svårt eh, fall av svans <laughs> Jag är så dålig Jag är, jag är så dålig på det här. Ska du MCa mig då? Oh, jag... Herregud, ska du göra igen? Eller? Jag prövar igen och så... Kanske... Jag fick så fina så du distade lite det... när jag kör oh, det, finns... det finns ingen som är så dålig på att rappa som jag Det är ju inte lätt det okay, här kör, du, du. Ja, Men kan du MCa mig då? Ah, ja visst då? Alltså, Jag säger inte att jag är bättre än dig det är... Det är... Det är... 3, okay. 2, 1 Kör! Uh. DJ Anton in the motherfucking house Kom igen. Ja, jag sa att jag var cool Men det var i fjol Jag har ju inte någon kjol så du kan inte säga Att jag är Åh, oh, Jag heter inte Åh, yeah. oh, Det är som Jag rappar krokodil och fil och bil Och missil och massa annat som jag inte kan säga Och det var frid i huvudet När man ska rappa, det var ju så här. När man skrev rimda mig på fritis. Jag fattar inte hur du gör? Du kan du rimma på krokodil och bil så det är jäkla fort. Det tar ju en vecka för mig att hitta bil. Det var väl rim. det första man lärde sig på fritis. Vad rimmar med bil? Jag hade, liksom, jag hade fullt på med att lära mig prata. Liksom. Ja, men jag stammar också jag, jag stammar fortfarande väldigt mycket när jag pratar engelska, har jag märkt. Ah, men jag, jag var ju jag stressad unge. eller när jag är hungrig. Ja. Just nu är jag båda. <laughs> lite, lite bajs, nu är lite biasnöd också. Eh, jo. <laughs> ja, eh, ja. Förlåt, Robert. Att vi, eller, ja, du, får ju, du får ju bedöma det här hur du vill. Vi försökte vårt bästa i alla fall. Ja. Vitmans rap Med lite MCs. Ja. Ja, men, det, det var ju kul. Men ja, det gör ju lite ont i magen så här efterhand faktiskt. Ska vi gå vidare? Ja. Eh, vi har fått väldigt många namn som har blivit patrons. Men gud. Vi har fått nya patrons, det är helt otroligt. Men hur många då? Ja, det, det är liksom tvåsiffrigt. Så många patrons oh, har vi nu. Ja, men det är inte dåligt. Och det är alltså folk som vill stötta podden och se till så att vi kan fortsätta existera och göra musik helt enkelt. We love you guys. Eh, vad heter de då? Ja, ja, det vet inte jag. Det vet <laughs> det bara visst, du. Det. Linus Lundstedt. Åh, oh, han känner jag. jag applåderar lite också. Anne Jonsson, hon är oh. ny. Martin Johansson är ny. Ja, men här, jag känner allihop. Gustav Backlund. Jaha. Och alla de är nya skäggdemoner. Då ger vi dem en varm och hjärtlig applåd. Ja. Jag. Och de ger ju oss två dollar i månaden. Det räcker gott och väl till puffskydd. Men min kusin. Josefin Salin Hon oh. har ju gått och blivit skägg Nej, Det är ju fantastiskt. Ja. fantastiskt ja, men då är det ju liksom på tiden Att hon ska få sig en liten dänga då Vi har lovat att de som blir snygshelgon, De ska ju få en egen Signaturmelodi Vi kan lyssna lite på hur hennes låter <skratt> Ja, du får inte höra hela. Nej, då måste ni vara lite patrons då. Ja, precis. Så där finns ett litet extra avsnitt där vi visar hur vi, hur vi gjorde den. Det är bra. Det kommer ju även ett extraavsnitt. Ja, men det är ju det här extra avsnittet Efter det här avsnittet. Ja, vi, vi kommer att spela in ett extra avsnitt sen. Ja, precis. Ja, ja, men vad bra att du påminner oss redan nu då. Ja. Att jag påminner oss. Eller ja, nu vet jag inte vad jag pratar om längre. Men vad bra. Ja, vad kul och tack så mycket för ja. att ni stöttar oss. Det betyder otroligt mycket. Du, Det har ju kommit in mer grejer i dropboxen. Ja, och jag har faktiskt tagit en av de här grejerna Aha. och tryckt in i ett litet musikprogram. Eh, vad, vad är det för någonting? Eh, det är inte vad som helst som har kommit in. Alltså nu, vi har ju sagt skicka in ljud, skicka in vad som helst. Och nu har det kommit in ett sånt här vad som helst ljud. Mm -hmm. Det är alltså Joel Limberg som har skickat in detta oh, ljud. Men det är ju vår webmaster. Det är faktiskt vår webmaster. En hemsida som för övrigt inom kort ska komma ut på mm. webben. Men back to reality. Åh, oh, The Ghost Gravity. Det är lite hoppetonad podd idag. Jag fortsätter du och hiphoppar så måste jag gå härifrån. För då skäms jag, jag för mycket. Hiphoplöst. <laughs> <laughs> eh, ja, Joel här har skickat in ett. Ja, jag, spelare så kan väl ni gissa innan jag säger vad det är. Okej. Okay. Ja. Det låter ju som någon, det var väldigt Vad tror du att det är? Det är, kan det vara Bengt Magnussons morgonrosslingar? <laughs> Farligt nära. Uh -huh. Nej, det, det är faktiskt eh, alligatorers parnings eh, <hör> Parningsläte. Ja, parningsljud. Ja, då var det var ju ganska nära Ja. min historia. Nej, det var det inte. Nej, det, det, det. Men Bengt Magnusson hade ju lika gärna kunnat låta sig där. Ja. Och min första tanke med detta ljud var att ja, men fan, det här är en jäkla schysst inte på en dödsmetalllåt. Ja, just det. Men sen så gick ju till Barry White på radion. Ja, oh, yeah. ja. Yeah, yeah. Så att ja, Funky. vänta här. Det, här, det här är någonting. Men nu efter, ja men det här vi, vi, vi gjorde nu med hiphoppen och allting, så nu har det slagit runt helt fullständigt. Så att jag, ska vi göra en hiphop grej av det här? Jag har faktiskt en hiphop-dänga som jag har spelat in för Back in the Days. Okej. Okay. Det var så här man vill bli hiphopper. då har du rappat också eller är det bara ett beat? Nej, det är bara ett, ett beat. Och jag tänker att varför? Vi kan väl slänga in det här alligatorljudet och rappa om en alligator och hans parningsritaler. Liksom. Ja. Vad tror du de om det? Varför inte? Ja, det borde bli kul. Eh, Får höra lite på bitet då. Ja, ja men eh, här, det låter så här: Ah, Nice! Ja, men det, det är lite My Name is-tiden eh, där. Ja, det är du, det... lite MM nu. Det... Ja, men jag tror det. det ja, My, du... name Al My Name is Alligator. My Name is Alligator, eller Master Baker. <laughs> Master, <laughs> ja, Master Gator. För kanske. att det var, ju, det var ju liksom ett parningsläte det här. Så att vi eh, vet ju att han är lite pilsk den här alligatoren. Ja, men lite Alligator, Master Baker. Ja. Jag tänker att vi kommer göra något väldigt fint av det här. Ska vi skriva ner några lyrics eller ska vi bara freestyla det här också? Nej, jag tycker vi skriver ner lite lyrics. Uh, jag tänker att jag vill jag kan, för man brukar oftast ofta dela upp rap-låtar oftast när det är lite så här tu, alltså två Versace featuring någon annan så här ja ja Så att jag har en liten tanke om att jag kanske tar För jag, jag tror att du skulle göra det jävligt bra som men The main thing Ska jag rappa ännu mer? Nu? Jo men du får lov det blir ju en övning för dig det här ja, ja men då behöver jag inte göra det live så här Utan jag får tänka efter och skriva ner lite Ja du får här. tänka efter och skriva ner Och jag tänker ja. att jag rappar lite om Den här alligatorn liksom ja. orden Och sen så hoppar du in och så kör andra versen Och stegrar upp ytterligare ett steg liksom. Alligator, vad sa du? Master Master Master Gator. Master Baiter. Master, Master Gator. Bater <laughs> Gator. Ja men det är ju ändå parnings. Vad rimmar mer på Gator? Master Baiter. See, see you later alligator. Yeah, ja, that's see you later alligator. Ja men absolut. Uh, så jag tänker vi har en liten skrivstuga här. Ja. Uh. Och så återkopplar vi, och sen så skjuter vi in det här bara. Ska det vara riktigt så här, gangsterrap? Det är en riktig badass. Ah, ja, det här är fan. Det här är Brooklyn, alltså 1970s liksom. Svamp. Det är Swamp rap. första hiphoppen som gjordes med bara så här feta samplingar. Liksom. Ah. Det, det, det, det är det väl åt liksom. Mm. Så att eh, vi kör. Du skriver ditt, jag skriver mitt. Uh, oh, vi gör en vers var. Ja. Ja, oh, men vi sätter väl igång det? Och är så vi bara... slår vi ihop uh, refrängen bara. Jag har papper här. Ja, bra. Ja, kommer du på någonting att skriva, eller? Uh, ja, as a matter of fact, I have. Uh -huh. uh, sen om det är så här grammatiskt korrekt och sånt, det skiter jag i, för det här är ju gangster, ja, Men det är ju som vanligt, vi har bara en kväll på oss att göra det. Här. Ja, jag menar det. Uh, så, att, uh, jag, ja, så här går det. He was an Alligator. Eller he, inte he was, he's an Alligator. Ja, det är ju så blandar He's an Alligator det blir bättre. A master levitator ja oh, Någon som bara flyter fram, en glidare. Oh, yeah. You can call him by his name, but he prefers the master gator. Det är sådär, man spinner på master gator. Ja, ja. The master gator. Ja, oh, det är amerikanska. Yeah, ja, lite amerikanska. Uh, a real procrastinator. Ja, oh, han skjuter upp saker. Får inte saker i A oh. real procrastinator, chilling in his couch, watching National Geographic while he's getting aroused. Ja, oh, bra. Det låter som någonting en alligator skulle göra. Ja, men lite. En kåt alligator skulle ja. göra Och så är det lite, what? Ska man tycka in där? Ja. Och sen har vi... Sharp teeth, hard skin. Hard... Ugh. Då fattar Aha, man ju. det är en bleep där. Liksom. Ja, ja, lite så där. Ja. Du kan ju få MC där, om ja, du vill. Visst. He likes them raw. Can't say no more. Ja. Då rimmar ju det. det är, många gör ju det i rappen idag. Att de tar ju liksom... flower. Så säger de ja, kar Fast han säger cower, cow Ja det var en jävligt ja. dålig referens ja, ja, men, men, okej, jag men många man, efter Man böjer lite på man orden så att de rimmar så, in helvet, så då gjorde jag det lite där mm. uh, He's got them bitches För hur den är så är det alltid bitches ah. ja, Det är så Alltså hip hop. Ja men det här är ju en pastiche vi gör Det är ju liksom en, en parodi på rap Så det är klart att uh, vi måste ha den uh, fast det är, Ja jo, det är klart synen klart Jo men precis He's got them bitches, mm. you know, them antelopes, pink flamingos, and all the other jungle hoes. Pink flamingo? Ja, men det rimmar ju med... Oh, det är ju som en flamingo lärde koka kaffe. Oh. Du att jag fick ju med den i sommarpratet förra, vi måste, för förra veckan? Vi måste typ i nästa avsnitt göra fortsättningen. Jag är så himla glad att du hittade den här... Ja. En flamingo lär hur man kokar kaffe. Det är en det... låt jag liksom har infört i alla våra band och vi har sjungit tillsammans men vi har aldrig liksom hittat egentligen. Vi brukar ha den där som uppsjungningslåt. Liksom. Ja. Eller vad, vad säger man? Jo men det är uppsjungningslåt. Det är sådär ja. för don diri don diri don diri don och ho, ho ho ho. Det är massa sådana olika. Men vi körde en flamingo lär hur man kokar kaffe. Vad är don diri don diri don? Diri, ho ho ho. Vad don diri don diri don don don don do. ja, don don. Ja. diri don diri Och så ho ho. Oh, oh, oh. Jag, jag brukar sjunga ner Jag brukar sjunga Oj, oj, en tunna med gröt Oj, oj, en tunna med gröt Oj, ja. oj, en tunna med gröt Oj, oj, en tunna med gröt Jag brukar typ bara så där brukar jag göra Och sen säger jag klar Ja, då är man upp sjungen. Ja, då är jag klar mm. uh, Nej, så, så, så, så, så går låten då Eller min vers har du, har du kommit på någonting? Jag kommer på lite grann uh, Vi tänkte så här. Allow me to reintroduce myself. My name is Mastigator. Ja. Ah, uh, det är lite jag... så här, du fan jävla hard, du fan, nu visar du framskärten uh, och bakfötterna. Ja, det är liksom en liten blinkning till, vad heter han då? Uh, JC. Ah, ja. Allow me to do my, ja, är det från Nightmare Problems? Hey name is Ho, Ho, listen hey to the old sea, Slow Flakes by the ah, okej. Okay. Ja, det är, är typ igen den du. enda rap låt jag någonsin har gillat och lyssnat på. Just det, just det. Ja, bra. Det är bra. Ja. Faktiskt mest för att den är med på The Grey album. Det är någon produce, demonproducent som heter Danger Mouse. Åh oh, Och han har liksom remixat The Beatles med eh, JCs eh, Black album. Så det, det är klart att det går via The Beatles. Ja, The Beatles har ju ett White album. <laughs> ja, jo. och så himla White. Eh, och de har ju eh, JC har ju Black album. Ja, just det. Så han mixade ihop dem. Så att det blev The Gray-album. Ah. Så då är det liksom Beatles-beats. Men att det är JCs rap på det. Liksom. det låter som en man med alldeles för mycket fritid. Ja, men han fick väldigt mycket jobb och cred tack vare att han gjorde det. Där, ja, men vad liksom. kul. Så kolla upp det. Danger Mouse Gray-album. Det borde finnas på YouTube. Danger Mouse Gray-album. Ja, men fortsätt, fortsätt. Okej. Okay. The Swamp Liberator. Mm. I get more tail than I can chew. Ja, ja, ja. ja. Uh, you won't see me later. Ja, just alltså, det. Is... Fuck off, ja, Inte jag, see you later, nej. alligator. Det har ju så många jäkla där på gång. I'm not a crock. Nej, han är ingen krok. Nej, han är ju en alligator. Ja, ja I'm fan. not a crock. I'm not a crock. Uh, ja, just I'm not a crock. Då. Det är ju... Vad, är det Nixon som säger det? Eller Reagan? Det är ju någon I'm president a crock. som säger... Ja, I'm not a crock. a crock. Ja, I'm not a crock. Uh, och då tänkte jag att det är en liten blinkning till det. Inte för att det är så jäkla credit kanske att blinka till en uh, president på 60-talet. Ja, men, men Det var ju roligt att du vände på det: I'm not a crock. I'm not a crock. För det vill inte vara liksom. uh, I've earned everything I've got. Ja, just det. Uh, och sen tänkte jag jag ska få in någonting med reptile dysfunction Reptile dysfunction uh, Alltså. Att han är reptil Eller nej vänta han är en reptile, en reptile Ja det. ja det är klart han är Mastigator reptile. ja Så vi spinner vidare lite på det Och äh, vi börjar sjunga nu Helt ja, enkelt En ja. Ja, av någon slags MC Heter det det, det MC, ja. Vad så MC för uh, I, I. <laughs> MC måste vara Master McFlurry jag vet. Är... Ifall eh, någon som lyssnar vet vad en MC är, skicka in till Beards Up Records eh, Facebook-sida. Hade du bestämt någonting jag skulle liksom säga där? Ja. <laughs> ja synd att jag inte lyssnade då. Ja. <laughs> yeah, yeah. Uh! Det är ju den där väsentliga som bara du är med, egentligen. Du är krokodilen nu, och sen kan det vara en annan MC sen. Men det, jag mm. tänker att det vore kul om det var krokodilen också. Mm. Men krokodilen är ju i. En alligator, ursäkta. Mm. Beredd? Ja. Jag har ju referensen också. Ja, just det fanns vi där då. Uh, men jag har någon freestyle-grej där Jag tänker Mr Alligator Kommer jag lägga Alligator uh, Jag har några grejer som jag kan fylla i där Mr Alligator Mr Alligator I'm a ja. rat get it Det blir här snarare att breakit kommer tidigare blir... Nu tror jag Joel blir nöjd, jag tror han blir jättenöjd Nu mixar vi ihop det här Och nu är låten klar Ja, vi, vi tar och lyssnar på den Jag vill bara tillföra att jag är inte fortfarande helt bekväm med att rappa Men det var lite lättare att rappa när man är en alligator. Ja, och om man får vara lite gangsta. Jag tycker det har varit jättefint. Gangsta gator. Så här kommer Master Gator nästan. Ja, det får de med. Ja, Master Gator heter mm. den. Ja, Ni vet ju vad vi menar. He's an alligator, a master levitator. You can call him by his name, but he prefers to masquerade. I'm a procrastinator, in his couch, watching National Geographic while he's getting, getting aroused. Sharp teeth, hard skin, hard. <laughs> he likes to roar. I, I can't say no more. He got some bitches, yeah. you know the antelopes, Pink flamingos, and all the other jungle. Oh. To reintroduce myself, my name is Mastigator, just uh -huh. won't liberator. I get more tail than I can show, so you won't see me later by the crock. I've earned everything I've got. When it comes to seduction, got the no reptile dysfunction. Uh -huh. Hear me roar, and then you never hear no more. I may yeah. be floating like a log, but you know I'm not a frog. Uh -huh. Sleeping with the fishes. Well, I will see you, missus. I really like to meet you, just to find that I could eat you. Ja, jag vill gå med i den ett alligatorgäng. <laughs> så Getting those flamingos, you know. Ja, ja, det, ja tack. tack så mycket Joel Lindberg för att du skickade in den. Ja hoppas du blev nöjd över det här ja. resultatet som det faktiskt blev. Vi, har, vi utmanar nu våra genrekunskaper får man ju säga. Ja. Vänta, vad jag inte har tänkt på är vad fick han tag på det ljudet av en Ja, vänta det är ju ännu mer intressant en pilsk alligator vad va är Joel ute på för kanaler om nätterna ja va, det, var hittar han pilska alligatorer så eh, han kan skicka in ljudet till oss vill du kommentera detta feel free Joel det hade varit väldigt intressant va, bara för att veta vad du håller på med om nätterna ja. så där. Va, va, va, vad eller så kanske vi vi kanske lämnar det där här förresten ja, ja. <laughs> han får ha sina alligator för sig själv han ska ha sina nöjen för sig själv han ja, också. reptilfetischer reptilhjärnan Ja, men vad fan. Eh, det var väl lite allt för oss denna gång då. Sådär. Ja, det är fortfarande väldigt varmt. Det är fortfarande sommar. Ja, men och, jag har ju pockorn i huvudet. Ja, då. vi sitter här och svettas och jag hoppas att det blev inspelat det här för att, ja, vi är inte helt säkra faktiskt. Nej, jag vet inte så jag låter faktiskt. gärna kokar och eh, nu tar vi och dricker lite vatten. Ja. och hör ta... man dricker vatten. Nästa avsnitt. Nästa avsnitt, ja. Nej, vet du, nästa avsnitt, då är, vi ju, då är ju jag i Viskan. Jag är ju i Luleå. Ja, och du kommer inte spela in podd, men jag kommer att spela in podd. Du kommer ju spela in lite musik och grejer. Ja. Det. ja, så det blir live från Viskan Flottfestival. Det är den 28 juli flotte så är och grejer. Nej, nej, nej. Det är ju, de är ju ute på en flotte. Ja, ah, är festivalen på en flotte? Ja. Jaha. Som jag har fattat det så sitter man på en flotte, eller står på en flotte och spelar. Men ta med er flytväst då. Så att inte, ja, är ta riktigt. med det puffskydd också. Så det blir mycket spännande. Vi får se, och ifall jag lyckas få tekniken att funka så är det verkligen bli live. Förmodligen blir det väl någon eftersändning. Ja, ja, just vi det. Vi säger att det är live. Vi säger att det är live. För jag är där live. Och det kan ju du också vara, du som lyssnar. Ta dig till Viskan bara. Den 28. Var ligger Viskan för inte. Ja, det ligger riktigt. fem mil västerut om Sönsvall. Har ni vägarna förbi, tar er dit. Ja. Jag kommer ju inte komma dit. Men det är den 28 juli. Ni borde fylla min plats. Ja. ja, men vi har ett. Jag har tänkt på det. Ja. Det är eh, idiot, eh, idiotska vank är där och hjälper mig. Men gud vad bra. Ja. De har vi samarbetat med förr. Ja, det kommer bli. Otroligt bra. Jag kanske lämnar någon kommentar från Luleå hur det går. Det, ja, vi kanske se. ringer upp dig eller så. Ni kanske ringer upp mig Menar att jag ska spela på ett bröllop faktiskt. Ah. Ja, i Luleå. Ingen rast in i ro. Nej, det är jobb hela tiden. Ja, men vad kul. Då, då, då syns ni då nästa vecka. Näst, ja. Nästa vecka. Näst, nästa vecka blir det. Och gången efter det så kör vi Flamingo. Ja, det tycker jag. Bra. Då ska, vi full, då ska vi göra färdigt En kaffe, För den har ju tydligen försvunnit Den finns inte att få tag på längre. Jag har ju min, lite minne av hur fortsättningen går Så jag ska försöka, försöka komma ihåg det ja. Tills, nästa, tills näst, nästa gång Ja nu är jag jättetrött Nu måste ja, jag gå hem och lägga mig och själv dö nu. nu är det slut, tack för idag Hej då Nu, nu. ringer vi det Är det klart nu eller? Vi tar och svimmar bara Okej, det är ja,